«Ви зможете, – запитав добродій Стаймс Геральд, – сьогодні ввечері взяти участь в інтерв'ю, що передаватиметься по всіх каналах?» «Гадаю, що так!» Одразу ж погодився Госкінс, і всі вони подалися геть. Міс Фелоуз дивилася йому слід. Про Стасіс та часове силове поле вона втямила стільки ж, скільки й журналісти. Але добре, що спромоглась і настільки. Ув'язнення Тімі вона спіймала себе на тому, що думає про хлопчика, як про Тімі. Було реальне, а не з примхи Госкінза. Певно, він взагалі вже не покине Стасіса. Ніколи. Бідолашне дитинча. Бідолашна дитина. Вона раптом згадала, що він плаче, і поспішила заспокоїти його. Міс Фелоуз не мала змоги побачити Госкінза по телебаченню. І хоча інтерв'ю передавалося у всі закутки світу, навіть на місячну станцію воно не проникло у помешкання, де перебували міс Фелоуз та потворний хлопчик. Але Госкінс, розпромінений і радісний, завітав наступного ранку. «Як інтерв'ю? Успішно?» – запитала міс Фелоуз. «Надзвичайно успішно. А як? Тімі?» Міс Фелоуз стало приємно, що він скористався цим іменем. «Цілком добре. Вийди на сюди, Тімі». Цей добрий джентльмен тебе не скривдить. Одначе Тімі ховався в іншій кімнаті, лише з-за одвірка з'являвся його скуйовджений чубчик, а часом і краєчок ока. Далебі, сказала міс Фелоуз. Він дивовижно до всього звикає. Розумненький хлопчик. Вас це дивує? Вона якусь мить вагалася, а потім сказала. Так, дивує. Мабуть, я вважала його за людиноподібну мавпу. «Гаразд, мав па чи ні, але він зробив для нас вельми багато». Він висунув Стасіс Інкорпорейтед у знаменитості. «Ми вийшли в світ, міс Фелоуз?» Було помітно, що Госкінз відчував потребу з кимось поділитися своїм тріумфом. Нехай навіть із міс Фелоуз. «Он як?» – підтримала вона розмову. «Десять років», – сказав він, встромляючи руки в кишені. «Ми обходилися мізерними коштами» вижебруючи фонди по одному пені, звідки лише могли. Нам довелося все підприємство поставити на карту заради ефектного виходу на сцену. Пан або пропав. І коли я кажу все підприємство, то не жартую. У спробу перенести неандертальця ми вклали останній цент, який змогли позичити чи вкрасти. А деякі з них були таки вкрадені з фондів на інші проекти, використані тут без дозволу. Якби нам з оцим проектом не поталанило, то був би мені кінець, тому тут немає стелі? раптом запитала міс Фелоуз. Як? Госкін зглянув догори. Бракувало грошей на стелю. А, ну то була не єдина причина. Ми не могли наперед точно знати вікни Андертальця. Розвідка крізь час не дуже виразна, і він міг виявитись дужим і диким. Могло статися так, що нам довелося б спілкуватися з ним на відстані, як і звіром у клітці. А оскільки так не сталося, то, гадаю, тепер можна зробити стелю. Тепер так. Тепер у нас доволі грошей. Фонди обіцяли з різних джерел. Все це чудово, міс Фелоуз. Його широке обличчя не переставалося йти усміхом. А коли він виходив, то, здавалося, навіть його спина всміхалася. Міс Фалоуз подумала. Він досить мила людина, коли стає сам собою і забуває напускати на себе вчений вигляд. Якусь хвилину порозмірковувала, чи він одружений, але потім збентежено відкинула ці роздуми. «Тімі!» – покликала вона. «Ходи сюди, Тімі!»